Recoltelor bogate Din recoltele bogate vom avea și noi câștig Zilele înfrigurate vom ședea făcuți covrig La local Ce mai vreți? sunt întrebat Vreau ceva mai pipărat O spătaru atunci îndată mi-a adus nota de plată Unui șahist I-a spus iubita la un Ești bun șahist cu adevărat, dar în amor nu-i preferat să fie o partidă bliț. Perspectivă De vom adera la NATO, Moscova am ruinat-o și atunci rușii în puhoi vor veni cu toți la noi.